Час уже пізній вас зачекалися. Нема кому чекати, заперечую. Та справді треба йти. Підвівся і глянув на хаблака недовірливо. Адже вам не потрібний? Сьогодні ні. Ясно, зітхнув і пішов, не озираючись. У коридорі хаблака перехопив лейтенант Зозуля. Він тільки недавно почав працювати в карному розшуку, до цього був дільничним інспектором. Відпочився заочно на юридичному і після закінчення університету одержав нове призначення. Хаблакові подобався лейтенант. Низький назріст і якийсь весь заокруглений. У 30 років з невеличким червцем червонощоки він, здавалося, уособлював оптимізм і здоров'я. І справді, Золя майже ніколи не хворів. найпоширеніші грипи обходили його від Нежиттю не мав. І певно для контрасту лейтенант завжди носив у кишені піджака свіжі накрохмалені хусточки. Полюбляв демонстративно витирати ними зовсім сухого, маленького, кирпатого носика. Він був схвильований чимось. Загородив хаблакові дорогу, підвівся на шпиньки і заговорив швидко і збуджено «Є версія, Сергію, непробивна версія, і я певен, що все так і сталося». Бачив вікно – «Ліве вікно в кабінеті. Не зачинене, я питав у директора. «Увечері весь час було розчахнути?» «Хтось протестував, бо тягнуло, та не зачинили. В кімнаті задушливо, особливо коли 19. Розумієш, вікно розчахнути, хтось сидить під ним. Вимикається світло. Він хапає часу і викидає на вулицю, де її підхоплює співучасник». «Світло на замовлення? Не вимикається?» – заперечив Хаблак. Мусить бути і третій, який зіпсував запобіжники. Так, погодився Зозуля, третій Власюк. Непомітно виходить з кабінету, замикає дроти, а в цей час чашу викидають. Вікна кабінету виходять на бульвар, під ними газон, далі тротуар. На газоні викинули, трава і квіти я дивився з вікна. Чашу можна спокійно викинути, не пошкодивши. До речі, потім вийшовши з видавництва, підібрати її, будь здоровий. А що може бути? запалився хаблак. Треба обдивитись газон. Пішли, Федоре, твоя версія починає подобатись мені. Капітан наказав загнати на тротуар службову Волгу, шофер увімкнув фари, вони із зазулею обстежили кожен квадратний метр газону під вікнами кабінету, проте не знайшли жодного сліду. З тим і повернулись до управління. Хаблак подзвонив Каштанову. І полковник порадив йому їхати додому, мовляв, завтра буде відніше і на свіжу голову краще мішкується. Тим більше, що Марина вже, певно, зачекалася, а її хвилюватися зараз протипоказано. В хаблах знав цилибон не гірше, за Каштанова. Дружина чекала дитину. За їхніми розрахунками це мусило трапитися приблизно через місяць. Зважаючи на це, капітана не обтяжували складними справами – він відчував це і потихеньку сердився. Теж знайшлися оболівальники за сімейне вогнище. Хоча, як не кажи, сердечність товаришів розчулювала його. Ось ну, і зараз, хто знав, що справа виявиться, мабуть, заплутаною і важкою. Та ще й з скіфською чашею, котра коштує нечувані гроші. Гадали, така собі вульгарна крадіжка чи навіть жарт. Хаббак якраз чергував по карному розшуку. Йому й довелося їхати на випадок. З'ясувалося, Марина вже спала, коли капітан повернувся додому. Щоб не розбудити, він приліг на вузькій кушетці на кухні. Що поробиш, квартира однокімнатна, не розженесся, і так доводиться лавірувати між меблями. А скоро треба ставити ще дитяче ліжко. Хаблак довго крутився, поки заснув. Усе обмірковував, як краще підступитись до справи. І нічого не міг придумати. Прокинувся рано, збігав до астроному, купив масло, молока та яєць. П'ясай колбаса були в холодильнику. Набід вистачить, і Марині не доведеться тинятись в магазинах. Хай краще погуляє по набережні. Хоча кінець вересня, а погода як незамовлення. Справжні бабини літо, і хлопці ще купаються в Дніпрі. Хаблакові самому захотілося скупатися. Та вже не встигав, мусив бути одев'яті у Каштанова. Нашвидку руч поснідав і поспішив до автобуса. Біля чергового на нього вже чекав Хоролевський. Мабуть, він зовсім не спав уночі. Під очима мішки обличчені свіже, очі втомлені. Капітан провів археолога до своєї кімнати. Подзвонив до Каштанова, і дізнавшись, що полковника викликав начальник управління, почав непоспішливу розмову. «А власне розмови не вийшло. Та яка може бути розмова із знервованим та засмученим чоловіком?»